As egitu ditugu bai aske, askeguneako, eginkizun guziak ustira lan ustuzuten, atxirotu zituzten, beraz seiko seikide eta a, betaktean izan zen beste e, gatazka txiki bat, kasetari batekin, landeh, ahbe laiz ere bai, biskabat, inahosia izan zera gaitan dugu, Joseburi berekin sorastatu zire, egunon? Egunen bai, donostian ehundaka gazteke egindeko desobedentzia zibileko ekintzak sekulako jartsun izan du? Zegi erakundeko sortzi gazteren atxilok eta zaiestu nahi izuten, modu baketsuak erabiliz, polizienen lana oztopatuz, elgarri eskuek emanez eta zangoak korapilatuz. Baina oi hartzuna izugarri izan baldi da, kasetari eta herritar zonbaitek egintzuten lanagatik izan da ere, zare sozialetara, bideoak igoaz eta testigantzak mementuan emanez. Lander arbelaitz argia kasetako kasetariak, Telefono mugikor batekin, bere lana egindu azke gunea izendako gune horretan. Azken hamer egunetan, desobedentzia zibilaren jardunaren berri imanez argiako Euskal-Irak urleentzat. Bueno, ba, pixkat kokatzeko historia, ba, ni azke gunearen nahi egiten ibili naiz argiatikan, egun guzti hauetan. E, berez, horrendikan lo egiten etzanean ere bai, ba, arahoa den intzenea hartxaldero. Eta gero ja erabak izan nien hogeita lau orduz zortzi gazte hauen zaintza egitea Ba bueno, bani orduz kerostikan angelitu nintzen ja hogeita lau orduko jarriten egiten eta han egiten. Ostiralean, goiziko zeiak inguruan, ertzaintza agertu zen donostiako erdikaldera Eta zortzi gazteak atxilotzen entziatu Horti goiti, tentzioa askartuz joan zen, lan darabela kontatu daukun bezala Zainzenean unea, ertzaintza berreun, irureun, ertzainetorre zirenean bule barrera Eta azizirenean egiten desalojoa, ni harrapatu ninduen kasutatari lana egiten. E, nire lana zen, gertatzen zena, ariketa modurik errealenean kontatzea. Beraz, e, han nengoen ni e, azizirenean jendea banazka ateratzen, bertzaintzaren lehen leherrotika nahiko gertu. Bere lana, tresna azki simple batekin egiten du. Telefonoa mugikorrez grabatu eta internetera igo boz minuteko bideoak eta nire lantresna nagusia da telefono moikorra. Berarekinnik eh, bideoa grabatzen nuen, bost bat minutuko bideoak unean bertan Youtuberaigo eta Twitterretik zabaldu. Horizan nire, nire lantre. Baina tentsioa goratu zen eta kazetarien lana ostopatzen hasi ziren ertzainak berak grabaturiko bideoak erakusten duen moduan eta guk soinua entzuten dugun gisan. <gülüyor> Que soy periodista, que soy periodista, que soy periodista. periodista. Nik gana etorri zen, etorri ziren, bi, eta nik eskuan bazpada prentsatxartela neukan, zer gerta ere, eta ala ere, ba, eskukada batez, nire mugik iretik bota zuten, eta hor, ja, ba, ni, ja, ero, erotu nintzen, edo. bueno... Ja, zutu nintzen, zeren ez nun nintzen, zer hori gerta zitekenik, Eta hor ja, ba, bideoa ez dakit ikusi duten ikusentzuleek, baina bueno, hor ja gertatzen da ba, bueno, ertzainekin eukin nuen izte ju guztia, eta, eta bar. Gazetariak baztertu zituen ertzaintza poliziak, eta amar edo amabos metrotatik soilik hartzen ziren irudiak, baina landerar belaiz etzen batera doz orekin, eta sekulakoak eta biegin zituen berri ere gazteengana hurbiltzeko. Eta ni negoen ba oso, oso bero ikusten nolako ba bueno, gertatzen ari zela, gure begien aurrean ikaragarrizko erresistentzia borroka eredugarri bat, ni ziur nago Euskal Herrian historiara pasatzeko moduko izan zela, eta aldi berean gure lan azena hori kontatzea munduari, ba ezin enun ondo egin etzigutelako guzti. Irudiek eta soinuek erakusten dutenez, ertzantzaren jarrera etzen izan oso eredugarria, baina irudi horiek hartzeko, lehen lerroan egon behartzen, eta guldartu poliziari beztenaz ez ziren ikusiko horrelako irudiak. Zin ni gero konturatu nahizbaik, ekarri zutela estrategia oso garbia. Estrategia zen munduali heladaztea ze, ze ordenatuki egin zuten gauza. Baina gero begiratzen bazenuen begirada erekin ondo, ikusten zenituen ukabilkadak, e, mehatxuak, e, jendeak ze duen er, e, resistitzen zuen, Eta hori denagu kioskotik ezin genuen transmititu. inundik ere, inundik ere. izatzen basea e, bideoetan eta bar hori dena ez da ondo, ez da ondo or, irudikatuta gelditu. Eta ordu nik sentitzen nuengu genekala behar pff, e, profesionala hori ondo islatuta geraraz geraz, geraz edinenez. Eh? Entzuuleak Euskalrateek.info webgun beraz duzue argiako kazearian garratutako bideoen zati bat.